Mașina. Mașina, cum să zic, a fost a... Nu sunt, dar teoretic vorbind. Care e în problema? Nici e problemă băieți. Mergeți înspre Cihiei, am înțeles că sunt flori în pădure, sunt martin. Greu, e greu, nu e greu, nu e ușor să fii băiat. Că vorba aia, eu chiar mă gândeam. Doamne, iese ziua mamei, ziua... Nu mai știu, și urmă a tuturor, fetelor. Bă, da, noi băieții chiar... În America măcar este ziua tatei, știi? Măcar. Dar la noi nimic. Deci nu, serios. Noi vreți să se înnoa și noi strânge semnători, să se facă și eu o sărbătoare pentru băieți. N-ar fi fine? Nu, dar mă gândeam la. ar fi fine exemplu, să primim și noi măcar o prăjitură de la fete de ziua noastră. Să fie ceva. Nu. N-ar fi fine. Noi și fetele de acord. Și acum urmează numai să. Vlad, înființăm ceva asociație, ziua bărbatului și nu mă luați cu bere și asta. Nu, nu mă nu cu beria și cu chestiile alea. Nu. Deci nu? Adevărată sărbătoare. Bine, dragilor. Am uitat să, am uitat să punem, vă nu știți, dar e ziua lui Delea Morar. Delea, e ziua ta, e luni. Hai să aplaudăm. Se, la mulți ani, Delea. Și adevărul e că când mi-au zis, zis că e ziua ei, și mi-au zis că are 18 ani, extraordinar, acum e de 18 ani, că înainte a venit la biserica copilului, oricum, m-a trecut așa de repede, dar văd că timpul trece și ea are majorat-o. Incredibil. Așa, asta e situația. Înainte ca să trec la ce, vă spun, am pregătit ceva și eu, ceva amuzant, cum obișnuiesc de obicei să zic. Jă, dar să vă zic că să onorez pe o persoană care e scrindincioasă și de atâtea ori, că nici nu o vedeți aici, nu prezintă nimic dar eu credincioasă și lidera de la prime și ordine își face o treabă extraordinară Iulia Foro, unde ești Iulia? unde ești Iulia Foro? nici măcar nu e în sală lucrează pe unde a, ah, aici are căciulă nu văd Eu le într pe picioare să vedeți ea, se... ea are o echipă în spatele ei și uh... aceia dintre voi care vreți să vă implicați într-o lucrare să slujiți să faceți și voi să fiți parte să vă cu ea la ordine și primire. Voi aranjați scaunele, voi faceți să fie totul sala primitoare așa că vă aștept să, să veniți să vorbiți cu ea. Hai să vă spun ceva. Am auzit uh, robotul telefonic de la spitalul de psiatrie. Asta o să vă placă. Fiți atenți ce uh, robot telefonic au ăștia. Fiți atenți. Deci dacă suferi cu tulburare obsesivă, Compulsivă? Compulsivă. Obsesivo-compulsivo. Apasă repetat asta unul. Repetat, da? Dacă ești codependent, roagă pe cineva să apese tastă 2. ești codependent. Dacă ai personalități multiple, apasă 3, 4, 5 și 6. Dacă ești paranoic, nu e nevoie să apeși vreo tasta. Deja știm cine ești. Rămâi pe fir să-ți detectăm telefonul. Dacă ești schizofrenic, ascultă cu atenție. Și o voce îți va spune ce tastă să apeși. Dacă ești deprimat, nu contează ce tasta pești. Oricum nu-ți va răspunde nimeni. Și ultimul de la robotul ăsta, dacă suferi de halucinații, fii atent că obiectul acela pe care îl ții la ureche este viu și o să te muște de ureche. Bun, am auzit la, zice că la un restaurant. Chelner, uh, da domnule, vine Chelnerul. O să mai prăjești puțin puiul ăsta, îmi mănâncă toată salata. A plăcut. Fii atent. Zice că dintr-un turn de pază al unui fort din vestul sălbatic, la strigă: Domnule Capitan, domnule Capitan, vini idienii! Prieteni sau dușmanii, Întreabă Capitanul. Cred că spre prieteni, că vitează împreună. No, bun, dragi, haideți să ne dreptăm spre, spre Cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara asta am un mesaj fain, pregătit, ceva idei care vreau să vorbim, ceva deva idei și după aia, va aia vă merge și ne vă bate cu săpane, nu? Fetele deja sunt terrorizate, nu ne bate. Nu. Măcar la biserică să fiți siguranță, nu-i așa fetele, măcar aici. Marcu, Marcu, capitolul 10, deschideți la Marcu, capitolul 10, e cam pe la trei sferturi din Biblie, să zic așa, imediat după ce pe Nou testament, după Matei, dați de Marcu. Înaintea doctorului Luca, îl avem pe Marcu. Marcu, capitolul 10, versetul 4 6. Dacă ești pentru prima dată aici, vreau să spune că în fiecare seară de tineret, noi uh, nu citim din nicio altă cosmopolitan sau alte revistă, noi citim din Cuvântul Lui Dumnezeu, Biblia. Noi credem că această carte care o scrisă o Dumnezeu prin oamenii Lui uh, este relevantă și astăzi și ne poate schima viețele noastră. Și fiecare cuvânt este inspirat de Duhul Lui Dumnezeu, așa că cu respect ne îndreptăm spre ea și citim din ea și vedem ce Dumnezeu vrea să ne spună în această seară. Ați găsit Marcu, capitolul 10. Ce care nu aveți Biblia, puteți uh, copia. Vedem aici, uh, copiem în masă, în fața voastră. Marcul capitolul 10, versetul 46, spune așa. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșeau Isus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige. e fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, scoală-te cât și te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și-a venit la Isus Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. -o, orbul și-a căpătat vederea. Și a mers pe drum după Isus. În seara asta vreau să vorbesc despre subiectul drumul spre restaurare. Drumul spre restaurare. Haideți să ne rugăm și uh, pornim la drum în seara asta. Doamne, să mulțumesc pentru fiecare tânăr care e aici. Să mulțumesc, Doamne, că suntem adunați într-un număr așa de frumos în seara asta. Și, Doamne, știu că nu e nimeni aici la întâmplare. Fiecare care a fost invitat și a venit, a venit, Doamne, pentru că Tu ai programat ca el să fie aici, pentru că Tu știi dinainte ce vom face și Tu ai pregătit această seară, în mod special. Și mă rog, Doamne, ca în seara asta Tu să ne vorbești fie mă rog, Doamne, ca acest exemplu Bartimeu să fie pentru fiecare dintre noi, Doamne, un exemplu de urmat în ceea ce prevește, Doamne, lucruri din viața noastră care trebuie schimbată și... Mă rog, în numele lui Isus nu să-l lasă atât uncerat peste vestirea cuvântului tău. Mă rog, Doamne, ca limba mea să fie ca pana unui scriitor scusit în mâna ta și, mă rog, Doamne, ca fiecare ascultător, fiecare tânăr care a venit aici, a să primească cuvântul cu bucurie și, Doamne, nu numai să-l primească, ci să-l pună în aplicare. Nu doar să fim niște ascultători, Doamne, care să ne dăgle doar cuvântul tău la ureche, ci, Doamne, și noi să trăim după cuvântul tău, în fiecare zi. Mă rog asta pentru fiecare tânăr din această sală. În numele lui Isus Hristos. și toți tinerii zic amin, așa să fie, așa spunem aici în biserică, amin mi-aduc aminte cu uh, emoții de prima mea mașină pe care am condus-o eu am fost în Statele Unite în uh, în anii 91-93 și acolo de la 15 ani poți conduce mașina cu un însoțitor, era extraordinar domnule să vezi, niște puști care nici nu ajungeau, cum să zic Ii și nu știa că conduce cineva mașina Erau mici Doamne, dar aveau carnet Nu că e bine asta Că făceau ei cel mai multe accidente Dar în orice caz uh, Conduceau mașină Eu m-am întors înapoi în România Și aici la 18 ani am luat carnetul Bucuros Acum, eu aveam un grup Eram lider la un grup uh, Grupul de păpușari Noi ne ocupam cu teatru de păpuși Mergeam din loc în loc Și făceam teatru de păpuși Era super fine. Aveam o scenă Cât ați fost vreodată La un teatru de păpuși? Super. La câți v-a plăcut teatru de păpuși? Nu așa de mulți, bun. Uh, Unii sunt mai bine desene animate. Dar uh, eu uh, eram șeful uh, păpușarilor, să zic așa. Aveam o trupă, noi aveam păpuși. Deci ne jucam cu păpuși. Și uh, între timp ce ne jucam cu păpuși, veneau copii să se uite cum ne jucam cu păpuși. Era super fain. Mai că nu erau păpuși de astea păpuși. Erau păpuși faine, băgai mâna și... <sus> <sus> și... Uh, trupa uh, noastră avea un microbus, un microbus ca microbusul, fostul microbus al lui Danic, cel care știți, Volkswagen, Volkswagen, uh, cum se numește, Bus, bus Transporte, o cumpărat-o de la armata americană și noi am cumpărat-o de la el, a făcut și el un profit, vândut-o Când am văzut mașina, era roșie și avea urme de gloanțe în față. Era că orit, era că ăsta în fața la mașină cu Gloanțe, nu știu în ce război o și mașina asta, dar a ajuns la noi. Am uh, reparat o am vopsit-o, nu ne roșie, a privirile și am zis că nu, e bine să fim mai modești. Am, am vopsit-o în alb și am pus pe ea compania preteniei. Fost superb. Uh, Scriea, să conduce o mașină pe care scrie compania preteniei. Deci era ca și o mașină tuningată, înțelegeți? Compania preteniei. Și... Uh... Acum, fetelor, voi nu prea știți așa de motoare și probabil că știți unele. A Cât vă plac așa, despre, să vorbim despre motoare la mașini, la fete, nu băieți, băiețe. Fete, este cineva? Rarități, dă câteva rarități. Motorul care îl avea mașina asta era destul de mare uh, și consuma foarte mult. Și avea o problemă la mașina asta... Este un dispozitiv, etelor voi nu prea știți, dar este un dispozitiv care se leagă la motor și pornește motor. Se numește electromotor. Electromotor. No, cam așa. Și electromotorul a stricat. Și problema la mașina asta era că tot timpul, ca să mergi pe ea, să o împingi. După aia reușai să, să pornești. Problema când, când împingi este că e, e, nu e așa de fain să mergi pregătit de biserică. Și să mergi să încerci dacă pornește mașina Robin, nu știu dacă ai prins Ai prins că ai avut și tu baterie slabă odată Dar e, e foarte interesant Chestia asta să se oprească motorul Să nu-ți pornească mașina Și fai mai ales când mergem undeva cu prietenii Și vrei să duce și întreb toată mașină Și se pregătiți <trile> Și să te întorci în spate să spui... <laughs> Deci să ne dăm tot jos și să împinge mașina. tot e ok când, de exemplu, mașina e curată și spălată și aranjată. Problema e că toată e murdară și nimeni nu vrea să pune mâna pe ea. Oricum, am zis că schimbăm motorul la mașina asta. Era motor mare, consuma mult. Am schimbat motorul, am băgat un motor de cum să vă zic uh, micuți era mai de mult să făcea mașini Volkswagen Scirocco e lecția astăzi de istoria mașinilor <laughs> uh, Volkswagen Scirocco era o mașină așa un fel de sport cu două uși, la Volkswagen nu se mai produce Scirocco era și am luat un motor de la o mașină sport și a băgat un în Volkswagen Bus, ca și cum ai pune în loc să pui cai putere la mașină ai pus capre putere dacă înțelegeți <laughs> nu, nu puteai să zici că cât cai putere are busul nu puteai, Câți... Câte capre putere. Nu era puternică, asta era toată problema. Deci, mi-aduc aminte, domnule, când, când mergeam cu ea, am schimbat motorul, am băgat deci cap, nu știu cât, avea probabil, 5 capre putere, probabil. Și mergeam, cu mașina, a Vlad. Vlad are până jos astăzi. Să atunci, toți, toți, Vlad. Um, și. <laughs> Doamne, mergeam și când atunci ajungeam la 90 de km pe oră. Ci, poate unii n-ați ajuns la viteza asta, am ajuns cu busul. Mă, ne bucuram, 90, fii în ten, facem poza rapid, 90 de km. Pentru că era ceva extraordinar pentru o mașină de patru capre să ajungă la viteza aceasta. O să zic, mașina așa în exterior, deja arăta destul de ok. Știi? Arăta destul de ok. Am schimbat, m-am spus, dar înainte să schimbăm motorul, ce ne-a determinat pe noi să schimbăm motorul, au venit la aeroportul de Budapest niște prieteni să ne ajute uh, la construcția aici și din America au venit și, domne, am trimis uh, pe un șofer să meargă cu prieten să meargă cu mașina asta după ei i-au zis că erau meci mai erau meci, nu pierdea meci le pasă, vin americani, mereți voi că mui la meci nu știu ca, cred că cred real Madrid merez voi că eu rămân și mui la meci și ăștia au mers, dom'le, mă sună de pe drum și zice, numere nu merge mașina mai mult de 60 de km pe oră Wow! De ce sunt a Nu știm, nu merge, <fie> Nu merge mai mă, de 60 km. Acum, pentru cei care eh, trebuie să mergem de o distanță mare, cum ar fi Budapesta, 60 km oră, deja te uiți la, probabil, 4-5, 5-6 ore până ajungi acolo. Așa că, între timp, ajung americanii la aeroport, ne sună pe noi, Mister uh, Mr. Ciuciu, uh, no car here for us, nu este mașină pentru noi. Ia este zice, e pe drum, așteptați Na no, bun, așteptăm Bă, își să răbdare după ori Iar mister Ciciui, nu este nu este No car, este car No problem, vine Stau ăștia acolo, domne, Și pierde răbdarea, sunăm pe ăștia Pe ai noștri soferi, ce suntem, suntem pe drum Bă, dar unde sunteți? Că 60 km la oră merg la Budapestan Bă, ne sună ăștia înapoi Bă, din oră în oră ne sunau Ăștia numai ajuns nu ajungeau după ce s-au apropiat de Budapesta, o merge și mai încet că nu, 60, nu, 50 și 40 de km la oră. No, bun. Într-un final, după 6 ore, după ce o stat așteptat, uh, erau singuri în aeroportul de Budapesta, așteptau după mașina asta. A ajuns mașina în fața aeroportului, domne bucurie, și soldații s-au bucurat că scapă de americani ăștia și poate și ei să se odihnească, toate bagajelor le bagă, în microbus, să Volkswagen bus, le bagă toate, toată lumea intră în mașină și aia să începe să mergem ăsta șase ore erau distruși după ce face un drum din America până... ești mor, distrus nu avem atât soluție trebuie să împinge mașina nu imaginați-vă că toate lucrurile pus acolo Acum, ca să pornească mașina asta, și a pătrat să dea toate alea jos, și nu știu ce să fentezi acolo la electromotor. Noi, iată, toate valizele, nu știu ce scule și mai ai dus grelele, da, toate jos. poliții se uitau acolo, la, era în fața aeroportului, și aceștia începeau să împingă mașina. Acum, la aeroportul ăla, la, la care au ajuns, este așa un, un, un cerc în care poți să mergi tot de jur în jur. Și ăștia împingeau, au mers de vreo 4-5 ori de-a lungul, de jos împrejur, numai nu mai pornea mașina mai au zis că erau gata să vină și poliția să-i ajute să scape de ei, știi? Și, uh, și la erau când erau gata să meargă poliția, pornește mașina. Ai wow, bucurie! Bagă toate lucrurile înapoi în mașina, gata, intrăm, toți intră la mașină și merg. Merg când merg, merg, trei kilometri, se oprește în drum, mașina. Pum, se oprește. Au zis că mureau americani când au văzut ce mașina au trimis după ei. Domne, când... Uh, când dau toate lucrurile alea jos În mijlocul drumului În tot bisculeț la electromotor pic de mașină Problema e că s o jos în vale Și trebuia să urce un fel de deal Și acum imaginați-vă Că ești mort de obosit Și mai trebuie să împingi și o mașină Pe deal în sus O zic americanii și-au pierdut răbdarea Nu știau pe ce sfință cheme să-i ajute ce să vă zic Ajung Ajung americanii noștri dimineața, în Oralea, morți, morți, de obosit. Au zis că nu mai vine România în viața lor și nu mai mai venit, de adevăr că nu mai venit. Dar ce vreau să vă zic? Ce vreau să vă zic? Mori eu de râs, când mă aduc aminte, când am văzut la ușă, Morți, erau morți. Da. ce vreau să zic, adică mașina, mașina asta, când te-o din exterior, domne, părea prea ok, nu avea nicio problemă. Prea super ok, știi? Problema era, avea niște probleme în interior. Avea niște probleme interioare care afectau foarte mult mersul mașinii acestea. Și mă gândeam că, mă, mă gândeam la, la mesajul din seara asta, mă gândeam că, așa de mulți dintre noi, dacă ar fi, de exemplu, să, să mă uit la exteriorul tău, să ne uită la exteriorul tău, zice, mă, la uite ce, ce bine arată omul ăsta, uite ce, uite ce calumea omului, uite ce de treabă -i. Dar când îi, numai tu te știi așa că cine ești tu și ce probleme ai tu, numai tu știi ce e în inima ta, numai tu știi cine ești când nimeni nu te vede, numai tu știi ce ți i stricat în interiorul tău. Numai tu știi. Ei că mai știe prietenul tău care te vede, vede că ți-ai stricat ceva din domeniul vieții tale, dar... Noi oamenii suntem așa de bune actori că mulți dintre noi ne vine natural să punem o fațadă și tot e ok. Tot e ok, dar nu e ok. Pentru că la urma urmei, la un moment dat, cine ești în interior, va ieși afară. Un fost și cu mașina asta. Domnul am putut-o noi cosmetiza. La un moment dat, când ții lumea mai dragă și ai nevoie, Domne, atunci te vedea în spectacol și oamenii vor vedea. Ceva nu e în regulă cu tine. Cum auzim și cu mașina aia. că ceva nu e în regulă cu ea. Dar vreau astăzi, vreau astăzi să vedem cum am putea rezolva problemele din viața noastră înainte ca să ne facem un spectacol și să ne facem de spectacol în fața altora, cum să le rezolvăm ca noi să funcționăm ca lumea. Adică așa cum am fost creat să funcționăm. Pentru că s-ar putea, la ora actuală, dacă te gândești, ok, am dat analogia asta cu o mașină. La mașină poate să fie stricate multe lucruri. Multe lucruri. Electromotorul, poate să fie multe lucruri stricate și să nu meargă mașină. Dar la, în viața noastră, sunt domenii în viața noastră care dacă nu funcționează cum trebuie, tu nu funcționezi cum trebuie. De exemplu, dacă ai o inimă rănită și ai să mergi prin viața, să pui o fațadă că tot e ok, dar inima ta e rănită. Nu vei funcționa la potențialul tău care a fost făcut să funcționezi. N-ai cum. Că, de exemplu, ai, în puritatea ta, tu ai probleme cu puritatea. Nu vei funcționa ca și creștin, ca lumea, pentru că ai probleme cu puritatea și e stricat acel domeniu din viața ta și un om imoral. Tu uiți lucruri care nu ar trebui să te uiți, faci lucruri care n-ar trebui să le faci. Ai probleme. Și ai nevoie de o restaurare. Ai nevoie de Ai nevoie de o restaurare, de o reparare. Cum mașina noastră a avut nevoie de o reparare. Electromotorul trebuie reparat, trebuie reparat motorul. Și ai nevoie. În seara asta vreau să spun un lucru. Înainte în ca tu să pleci de aici, vreau să-ți spun ceva. Acest domeniu în viața ta care e stricat, care e fragmentat, poate să fie reparat. Nu eu îl pot repara, dar vreau să-ți arăt pe cineva care îl poate repara. Și poți pleca de aici reparat, restaurat, vindecat dacă vrei. Pentru că sunt domenii de simplu când vine cineva la mine și văd că e cu piciorul strâmb, da dau seama că ai nevoie de vindecare. Îmi dau rapid seama. Dar tu când vin la mine și nu poți să-mi da seama ce e inima ta. Dacă e problemă fizică, mă pot ruga pentru ea, dar nu știu eu ce e în Și dacă în seara asta aș vrea să te auto să vezi ce e stricat la mine, ce nu funcționează. Poate e ceva emoțional, poate e ceva... Ce funcționează la mine? Pentru că vreau să vă prezint ceva, vreau să vă de o persoană în seara asta, la care a fost ceva stricat la el. Ceva nu a fost cum ar fi trebuit să fie. e vorba de un om numele de Bartimeu. Cu imaginați-vă că niciodată, și eu predic de mult, niciodată n-am vorbit despre Bartimeu. A fost fascinat așa să mă gândesc la, la personajul ăsta din Biblie. Foarte cunoscut de altfel, pentru că îl întâlnim în cele trei evanghelii, în trei dintre ele. Puțin despre modul în care îl întâlnim pe Bartimeu, că îl întâlnim pe un drum. Îl întâlnim pe un drum pe Bartimeu. Isus Hristos e în drum spre Ierusalim. Și uh, e în drum spre acea mare Intrare triunfală Care el urma să aibă Dacă știți când oamenii și-au aruncat hainele pe jos Ca să calce el Când a intrat el pe măgar în Ierusalim Și toți au strigat sana, celui ce vine Deci el se pregătea să meargă în Ierusalim Ei într-un alt oraș ei, în Ierihon E în trecere ei, în Ierihon și multă mulțime după el Anturaj Vorbești de Cine a avut anturaj după el? Vă spun eu ce a avut anturaj, Iisus. s-a avut tot timpul anturaj, tot timpul erau oamenii. El, el trebuia să se retragă, nu știa unde să fugă, trebuia să, să, să, să, să treacă pe cealaltă parte a unui lac ca să fie singur să se roage. Dar în, uh, îl întâlnim aici, în Ierihon, cu un anturaj în jurul lui și în această mare mulțime, o stradă jos, Intră în scenă personajul nostru Bartimeu. Uite, care e problema cu Bartimeu? Ce i stricat la Bartimeu? Era problema la Bartimeu următorul lucru. Avea ochi, dar nu vedea cu ei. Era orb. Dumnezeu n-a creat ochii ca pleapele să fie închise să nu vezi cu ei. N-a fost intenția lui Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu a fost de-aia ei ochi, să vezi cu el. Așa sau nu așa? Ai ochi. Dacă avem probleme cu ei, putem punem ochelari, lentile, ne rugăm. Dacă ai credință și Dumnezeu are timpul lui, poți să-i cum a fost și eu vindecat de problema copil, Dar îl întâlnim pe Bartimeu și Bartimeu, fiți atenți vreau să vă zic, așa să învățăm de la Bartimeu, pentru că sunt omenii în viața noastră care S-ar putea să fie stricate în interiorul nostru și nu mă refer neapărat la rinichi, la ficată, mă refer la, la inimă, la sentimente, mă refer la anumite domenii care știi că nu funcționează. Și dacă ar fi, de exemplu, să te întreb, spun să vii la mine și să avem noi doi în interviu, e acel lucru de care n-ai vrea să te întrebi despre el, ai vorba. E... Ai vrea să te întrebi despre toate, numai despre ăla, n-ai vrut să. Și am, de exemplu, când vorbesc cu oamenii, am obiceiul să îi întreb la sfârșit: care e lucrul de care n-ai vrut să te întreb? care e? Că de ăla vrem să vorbim acum la sfârșit. Că, la urma urmei, asta asta-i problema. Care-i lucrul ăla despre care n-ai vrut să vorbim? Și. În timpul scurt, în timp în care au mai rămas, aș vrea să-ți arat cinci lucruri pe care le am făcut Bartimeu și care tu le poți face astăzi și poți să fii pe drumul spre restaurare. Cum ai ești aici și spui, te, de te-am auzit vorbind de atâtea ori? Probabil că m-ai auzit, dar n-ai auzit mesajul ăsta. Și-am nevoie ca tu să fii ochi și urechi. Dacă ai venit aici, dacă ți-ai cheltuit bani, să vii aici. Dacă ai pus deoparte timp, nu vorbi cu vecinul tău, pentru că de dragul tău te voi face de în fața oamenilor, dacă vorbești. Pentru că am nevoie să fii atent. Pentru că n-ai venit să auzi părerea mea în seara asta. Ai venit să-l pe Dumnezeu. Dacă nu vrei să asculți, e ok, că eu nu iau personal. Dar ai venit aici, voluntar, nimeni nu, nu te-a forțat, ai venit Ai venit aici. Vreau să fii atent ce Dumnezeu vrea să spună Pentru că am la dispoziție încă maxim jumătate de oră În care dacă ai atenția la mine S-ar putea ceva să schimbe viața ta S-ar putea să schimbe ceva Îl vedem pe Bartimeu Și uitați-vă în versetul În versetul încă Matei 10 Versetul 46 Cred că când ieșea Iisus din Ierihon Era la ieșirea din oraș o mare mulțime de oameni, fiul Itimeu, Bartimeu, un cercetor, ședea jos lângă drum. Și era de milă. Probabil că mai fost de multe ori pe drumul ăsta. Probabil că nu era un drum nou, era obișnuit să stea acolo. Unii dintre voi știți că sunt anumiți cercetori care în orașul Oradea știți locul lor. Știți unde stau, unii merg pe tramvaie, unii... știți, ăsta e traseul lor. Dom'le, omul ăsta, Bartimeu, a fost traseul lui. Drumul era acolo, tot timpul îl Cerea de milă. Dați-mi ceva, dați La, Dați la un orb ceva. Era o zi obișnuită. Era o zi obișnuită. Dar fiți atenți. Aude că astăzi, ziua respectivă, Isus trece pe acolo. Iisus. sus. Domnule, s-ar putea să fi fost o zi obișnuită până când Isus vine. Și fiți atenți, s-ar putea să zici? -ă, am mai fost o seară de tineret. Da, dar poți să fii într-un loc în care Isus să fie prezent și să nu faci primul pas pe care l-a făcut Bartimeu. Fiți atenți care e primul pas. Primul lucru pe care l-a făcut Bartimeu este Bartimeu o fructificat momentul. Bartimeu fructifica momentul. Şi o fructificat momentul Și-o da seama că Dom'le Nu e o zi ca altă zi Ascultați-mă, seara asta de tineret e numai vinerea Nu avem în fiecare zi E o șansă Ca tu să fructifici momentul asta. Și-o să a da seama că Nu fiecare zi s -o străce prin Ierion Nu în fiecare zi seara de tineret Nu în fiecare zi te predică și eu pot să-l aud Nu în fiecare zi e ceva special, Isus. e astăzi în sala asta El a promis, fiți atenți, unde doi sau trei se adună în numele meu eu voi fi acolo și când seara asta aș vrea să treceți dincolo de fațada mea aș vrea să vedeți că Iisus e aici în sală cu noi și dacă Isus e în sală cu noi ai putea fructifica momentul ăsta Isus nu tot timpul e aici poți să vii la ora 3 în gală goală, aici ce? Nu, Iisus. Pentru că unde doi sau trei se adună. Când noi ca biserică ne adunăm Iisus, vină. Așa că poți fructifica un momentul ăsta sau poți să-l să treacă. Se asta poți să zici, va fi o altă seară. Și fiți atenți, mă rugam și vă invit pe cei care n-ați fost până acum să veniți la rugăciunea dinaintea programului 5 și 25 întâlnim acolo. Mă rugam acolo și Mă zeu, zic eu următorul Vor fi oameni care vor veni astăzi la tineret, care dacă nu fructifică astăzi momentul ăsta, fiți atenți niciodată nu vor mai avea ocazia să fructifice. Niciodată. Eu n-am mai primit, voi știți că nu vin fiecare, vine și spun că este asta. Am primit astăzi de la Domnul, în timp ce eram acolo. Deci sunt oameni în sală, vor trimit oameni, spunele că dacă nu fructifică astăzi momentul s putea să mai primească alte altă șansă, să mai fructifice. Ce înseamnă? Nu știu. Pentru tine nu știu, da? Dar știu că trebuie să fructifici momentul. Isus iese din Ierihon și o mare mulțime în jurul lui. Dar acum, voi credeți că în toată mulțimea aia, numai el avea nevoie de vindecare, numai orbartea meu. Mă singura oameni care aveau nevoie. Dar fiți atenți, un lucru. Nu toți oamenii au fructificat momentul. Nu Doamne, poți să, vii la, poți să vii, de exemplu, la o seară de tinere, cum e asta? Ajungem, intrăm în închinare și tu poți să așa cu mâinile buzunari. Și... <laughs> ce prostie asta de ce? Sau vezi pe ala de lângă tine, cum cu mâinile ridicate, vrea să-l întâlnească pe Dumnezeu și într-o dată, Duhul Sfânt în atinge, viața lui schimbată. Și știi, tu ai fost la întâlnire. Ce Și un prieten pe tine, te bă, da, ai fost la sale, s-a întâmplat ceva, nu s și îl întreabă pe Ăla cără, vecinul tău care o sta lângă tine, întreabă prietenii lui, bă, te-ai folosit stele, bă, viața mea a fost schimbată. Mai zis la fel. Dice O fructifica momentul. fructifica momentul. Așa că în mulțimea aia, erau mulți ori, mulți bolnavi. A fost unul. care a spus, voi fructifica momentul. Voi fructifica momentul. Așa că primul lucru, dacă vrei să se schimbe ceva în viața ta, fructifica momentul. Nu lăsa momente de așa să treacă. Pentru că unii s-ar putea să nu vă mai întâlniți cu astfel de momente. Se primul lucru. Al doilea lucru pe care l-a făcut uh, și foarte interesant l-a făcut uh, Bartimeu, fiți atenți. Bartimeu uh, începe să strige el a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse Fiul lui David ai milă de mine. Versetul 4 și -o, fiți atenți că e foarte interesant. Mulți îl certau să tacă. Mulți îl certau să tacă. Al doilea lucru care trebuie să-l faci, dacă vrei să fii pe drumul de a fi restaurat, este să ignori oamenii negativi. Mă, mă, poate, eu știu destui, poate și tu în timp ce veniai la Salem, i-ai întâlnit. i -ai zis, te -a întrebat, de -a unde mergi? Mă duc la Salem. Dar nu mergi acolo, mă, hai că noi în glumă. Nu vi se întâmplă niciodată când ai vrut să faci ceva... Ceva extraordinar pentru Dumnezeu Și ai avut niște voci Negative în viața ta <laughs> Nu fa. mă Dar, auzi, e chemare La sfârșit, chemăm oameni care vor să se întoarcă la Dumnezeu Să schimbe viața Și tu zici, mă, auzi, eu cred că Mă duc în față Dați, mă, nu merge în față, mă, deci prost Și ascultă-mă Dacă vrei să fii restaurat Va trebui, va trebui să Ignori vocile ale negative o trebuie să le ignor. Pentru că destui vor fi oameni care vor vorbi negativ. Destui. E plină lumea de oameni care vorbesc negativ. Nu faia? Taci, mă! Și ai o idee. Cred că Dumnezeu vrea să încep crescuturile de porci. Taci, mă! Poate chiar îți plac porci și ai vrea să începe o fermă mică de porci la buricul sat. Ai un porc, ai o... Și imediat vrei să încep? Și destule de vorci negative. Dar când e vorba de restaurarea ceva în viața ta, vor fi voci negative care o să taci. Și imaginați-vă-l pe Bartimeu. Le cerea milă și dintr-o dată începe Isus, fiul lui David! Și oamenii, bă, da, bădat tu ești, taci de ta. Și ăsta de jos, Iisus, taci! bădat bădat bă, da, tu nu ești, bă, vezi că ți că îți ceva în gură, taci atât de gură! Orbul nostru Începe să ignore. Fiți atenți. Și deci, da, de, da, dacă ignor vocile astea negative, e un mare risc. Adică, s-ar putea să-mi. prietenii. S-ar putea să devin. să devină ei ostili față de mine. n ascultați mă pe mine. Voi, credeți că orbul nostru, partimeu, nu risca, nimic? Hai să vă zic un lucru. Cine-i de dia lui bani? Cine dă de lui bani când certea? Păi, ăia mă, care îl certau pe el. Ei erau trecătorii. Ei erau abonații lui, care mai puneau în basca lui ceva. Și el îi certa de ea care îl ajută. Nu-i riști când uh, nu bagi în seamă pe oamenii care te ajută pe tine? Păi, dar riști, mă, că dacă nu mai îți dă nimic. Să zică, păi, da, tu nu le bagi în seamă? Eu te-am să taci. tu nu taci mai, să nimic. Dau la celălalt. Dacă că partea mea riscat mult. Dacă nu mai de nimeni. nimic, nimic să mă s-ar putea atunci să te gândești, că eu ignor vocile negative din viața mea, s-ar putea să fiu singur. ascultă mă mai bine singur cu Domnul decât cu gașca de oameni negativi. Mai bine. Mai bine, mă. Dar ascultă-mă, până nu ești gata să riști, până ești gata să riști, nu poți să fii... Reparat, nu poți. Pentru că există un moment în care va trebui să spun ceva de la locul tău, dacă vrei să fii vindecat, aș vrea să ieși de la locul tău, să vii în față. Uf. Tu îți dai seama. O și prețeni tău cu tine. Veni și colegii tăi. Și tu dacă vii în față, ce o să zică ei? Că dacă nu ești gata să riști, ce o să zică ei? Niciodată nu o să fii reparat Aici. O să stai cu mândria ta Cu tupeul tău, acolo Că tupeul n-ai să vei în față nu ești gata să riști mi duc aminte când A am fost un mare, evanghelizare mare Pe Fece Bihor la 12 ani Îmi să în viața lui Dumnezeu Dar s-a făcut din nou o chemare Cine vrea să se întoarcă la Dumnezeu Să se rededice Domnului, știam că Aveam nevoie de rededicare era lui spalau evanghelistul aici pe Fece Bihor el era pe scenă eu eram în partea asta și spune dacă vrei să te întorci, să te redezi și uite Dumnezeu, vină acum cum ai imaginați-vă un stadion întreg să uite la tine când vii. nu 150 de oameni un stadion vecini colegi, toți erau acolo Și Dumnezeu mă zice Ești tu gata să riști Pentru mine Și mă spun nici mă mai interesat Cine ce zice, ce o să creadă Dar am crezut cred, că ești creștin Nu mă interesează ce credeți voi Eu trebuie să mă rededic Domnului Și a venit în fața, am pășit Și nu mai mă interesa interesat voci Și nu mai m ce cred oamenii Am mers acolo în stadion Totul se vei uita Cine m-a cunoscut, m-a recunoscut Sigur Pentru că aveam o formă faină Știa, nu putea nu să trec nevăzut Înțelegeți? Nu putea Așa că vreau să te spun astăzi, în seara asta Dacă vrei cu adevărat să fii Reparat, restaurat Trebuie să riști Știi cum e vorba? Riși Asta că nu riști Nu riști Și ce mi se pare interesant cu la, la Bartimeu este că nu e ironic Că oamenii care Aveau ochi și vedeau cu ei Nu vedeau că Iisus are compasiune Pentru un orb cerșetor Nu vedeau asta nu e ironic asta Dar ascultați-mă Omul nostru Bartimeu Era el orb, dar nu era surd Nu era surd dar auzit el Știa el ce se întâmplă, că auzea Surd, nu era și când ăștia îl certau, taci-mă, Bartimeu, mă, nu fii prost, te faci de râs aici, taci-mă. Oameni care dea lui bani, da? Bartimeu, ce face? Ce face Bartimeu? Nu ce face Bartimeu. El au că trece, și mulți îl certau, dar el mai tare striga. Când vocile negative încep să vorbească în viața ta, tu strigă mai tare. Strigă mai tare. Unde mergi? Dacă până acum... La Salem. Unde mergi? La Salem, bă, e surd! Mai tare trebuie să strigi că problema vă spun eu Care îi m-am săturat Să fac parte dintr-o generație De fricoși săturat. O dacă Dumnezeu ar ridica o generație De tineri care ar fi ca Bartimeu Gata să riște totul Dar știți ce suntem de multe ori Și cu mine în frunte noi toți Suntem niște fricoși deci Nu avem curajul să ne ridicăm Să riscăm avem curajul ce s-a întâmplat dacă mergi merge în clasa ta și de 8 martie, sau de 1 martie, cum vrei tu, în loc să le dai un mărțișor, acum o să fie 2, că e luni, în loc să dai un mărțișor să le duci un nou testament, toate fetele, ce s-a întâmplat? Oh, ai trebura un pic, ce o să zică? Toată școala va ști că am dus Nou testament. suntem fricoși Ne frică să riscăm ce o să zică școala și vocile negative încep să vorbească în, în, în, în urechile tale în inima ta și să spune tu să faci și în loc să strigăm mai tare în loc să strigăm mai tare ne ascundem eu cred că vine timpul când generația noastră se va trezi ascultați-mă, Nu avem cum să ajungem pe stadion cu niște fricoși n-ai cum și dacă nu ne trezim noi, dragi tineri Se vor trezi copiii noștri, ascultați-mă Eu pe stadion mă duc Ori cu voi, ori cu copiii voștri Dar mă duc pe stadion Eu am decis că mă duc Nu știu dacă tu vrei să vii Dar vor fi niște oameni curajoși Care merg cu mine pe stadion Oameni care cu oamenii strigă Bă, nu mai merge la biserică, mă nu mai face aia Tu strigi mai tare, bă, mă duc bă, vi și vin și tu cu mine vii și tu cu mine că va trebui odată să ne trezim și să ieșim din această stare de fricoșenie. Ți-i jenă să pe oameni la Hristos? ți jenă că ce o să zică? ți rușine de Hristos? E bine dumneavoastră că dacă te vei rușina de mine, aici pe pământ, O voi rușina și eu de tine, înaintea Tatălui meu. Dacă tu ești gata ca Iisus să se rușineze de tine, eu nu-s Eu nu nici nu vreau asta Așa că partii meu riscă totul Și strigă mai tare tu să, Voi să cezi cu alte cuvinte Spune că eu nu mă pe voi Eu am nevoie de Iisus că dacă voia mea să fi putut da vedere, Aș fi venit la voi Dar nu puteți da vedere a niciunul dintre voi Așa că și la colegii tăi care vei și spune De ce mergi la Sălem Că dacă mă duc la Sălem Că tu nu mă poți mântui Tu nu mă poți ierta păcatele De acolo îl întâlnesc pe Dumnezeu Care îmi poate ierta păcatele De duc mă duc acolo. Al trei lucruri pe care o face Bartimeu. După ce riscă, după ce ignoră oamenii negativ 3, renunță la ceva. Fiți atenți la ce. Vă spunem imediat la ce renunță. Versetul 50. Orbul și-a aruncat haina. A sărit și-a venit la Iisus. Acum, ne gândim, și-a aruncat haina. De ce Duhul Sfânt o aparat să scrie despre Bartimeu când vine de acolo, de pe jos, să spună, domne, și a răcat haina. și a răcat haina. Nu numai atâta. A sărit. Deci vine la Isus, știți cum vine la Isus? Nu vine ideea, face te chemarea, veniți la Isus. Nu știu. Băi, veniți la. Dar... Bă, nu știu dacă vin. Băi, da, veniți la Isus. Nu știu. Băi, da, haide, acum veniți la Isus, mă. No, hai și. Faci un pas, te uiți, Să vin, să nu vin. Hai, bă, la Iisus, mă la Isus, mă. Nu hai, mă. nu nu stima să vin. Hai, mă, hai, la Isus, mă. Nu ma Bă, omul ăsta, a o sărit în sus și o zis mă duc la Iisus mă. Mă duc la Iisus Trebuie, domnule, să stăm 10 minute să vedem. Nu vrea nimeni să vin la Isus. Nimeni? Mă, e o sări de pe scaunul lui, vin. eu vin. Eu vin la Iisus, mă întorc astăzi la Iisus. Băi dacă am avea tineri cu tupeu ăsta, mă, lui Bartimeu. Mă orb, dacă cu tupeu, mă, spune Noi cu ochi nu avem atat tupeu. Renunță la vechea lui viață. Numai că sare, renunță la vechea lui haină. Dar acum haina reprezintă de multe ori vechiul tău stil de viață. Modul tău vechi de a fi. Haina, în Biblie, Biblia spune, dezbrăcați-vă de omul cel vechi și îmbrăcați-vă cu omul cel nou. Haina, de multe ori, reprezintă un fel de viață, stil. Bartimeu înțelege înțeles un în lucru, dacă vrea să vin la Iisus, nu pot să vin cu haina și să mai continui să trăiesc cu haina asta. Pentru că haina asta reprezintă tot ce nu-mi place mie la viața mea. Era haina cu care se acoperea când era frig noaptea. Era haina în care tot timpul îl vedea oamenii îl recunoșteau. Era haina lui Bartimeu. Probabil singurul lucru care îl avea pe pământul ăsta era haina aia. Ce altceva mai are? Un orb. Era singurul lucru pe care îl avea. Și renunță la ea. Și vine la Isus. Acum vreau să zic un lucru. Dacă vrei să Isus să te repare într-un domeniu Viața viață, să-ți vindeci inima, sufletul și să te restaureze, să scap de anumite vicii care nu poți să scapi Ai încercat mult timp, va trebui să lași haina ta veche, stilul tău vechi de viață. Mă văd tineri care au venit aici. Erau prieten, prietena. Ea, probabil, 19 ani, el. 20, mai și o venit și au vrut să vină la Hristos să ne la Hristos Bun Mă că e o problemă, Ted Noi nu ne putem opri să nu avem sex Noi sunt... ne-am așa E o problemă Trebuie să lași haina veche că adică nu poți să vii la Hristos să-L urmezi pe Hristos cu hainele tale vechi cu stilul tău vechi de viață Îți ceri iertare de păcatele tale și lași haina veche Nu poți să vii cu ea Nu poți nu poți să vii la Hristos să spui: Te urmez pe tine, dar lasă-mă să-mi trăiesc, să-mi pun haina asta de câteva ori pe săptămână. Nu poți. Să-l Să renunți la ea. Și de multe ori e greu că te obișnuiești într-un fel. Acum imaginați-vă pe Bartimeu. meu. Toată viața a fost obișnuit. Da, da, dă. -n, dă -n, să stea. Să stea pe. și numai să cerșească. Dă. -n. Dați-mi și mie, dați-mi și simțea bani. banii. Deci ai știa banii după cum îi simțea. Asta e un leu, stai e asta cam scârcit. Mai dă, dă dați-mi, dați Și nu lucra nimic. Nu fiți atenți. Ei, după ce-ți lași haina veche de cercetor mai poți să trăiești ca un cercetor Acum ai ochi, Dumnezeu te vindecă, acum trebuie să începi să lucrezi. Nu mai uh, dăm, ci tu dai la alții. Nu mai poți, trebuie să lași haina ta veche Mă lași deoparte Și un lucru spun Dacă încă ești ne Cumpără să las haina veche Dar cum o să mă mai distrez Că eu mă distram așa în acel era fain Viața pe care Dumnezeu ți-o dă Nu se compară cu, ceea ce ai, cu mizeria în care ai trăit Cu depravitatea Cu murdăria în care ai trăit Nu se compară Cu viața când cugetul e curat în inima e curantă. Când te culci, seara și totul e ok. Mai ai pace în inima ta. Nu se compară cu viața aia. Renunță la vechea ta, la vechea ta viață. Patru. Al patrulea lucru, și mai avem că ăsta și încă unul și încheiem. Al patrulea lucru pe care Isus îl... îl îl vedem aici descris și Bartimeul face. Vine la Isus, fiți atenți, vine la Isus uh, Bartimeu. Și fiți atenți ce întrebare îi pune Isus. Acum toți îl știm pe Isus, Dumnezeu știe tot, cunoaște tot, gândurile tot. Fiți atenți ce întrebare îi pune lui Bartimeu. Ce vrei să ți facă? Isus Nu, nu, nu înțeleg ideea. Uh, cum adică ce vrei? Ce vrei să fac? Adică, ce întrebare asta la un orb? Pentru că punctul 4 este înțelege de ce ai nevoie. Înțelege de ce ai nevoie. Acum Bartimeu. Hai să analizăm așa. Bartimeu, dacă ar fi așa să vedem nevoile lui Bartimeu. Bartimeu avea nevoie de, probabil, o casă. Nu? Cine nu-și dorește o casă? O casă. Probabil... O slujbă n-ar fi rău, ar fi fain să aibă o slujbă. Uh, uh, n-ar fi rău să aibă și un cal, uh, n-ar fi rău să poată să meargă mai repede. Este atât nevoi pe care ar fi putut spune ce ai nevoie. Ce vreau să fac? Dar fiți atenți care era nevoia lui numărul 1, înțelegând nevoia numărul 1. O să capăt vederea. Vreau să capăt vederea. să mă tineri. Dacă ar fi să te astăzi, de ce ai nevoie? Unii dintre voi repede, iPod, iPhone. Nu, nu, nu. De ce ai nevoie, cu adevărat nevoie? Trebuie să înțelegi de ce ai nevoie. Și după aia, după aia putem vorbi de restaurare. Ce ai nevoie? Care un lucru de care tu ai nevoie? Știi ce ironia acestui pasaj în secolul 21? Că avem o generație de oameni care... Nu înțeleg, nevoia numărul lor, numărul unu, este o relație cu creatorul lor. Nu înțeleg nevoia. Și dacă ar fi Iisus să vină la ei și să întrebe, de ce ai nevoie, și ce ar spune? O casă. Noi românii lucrăm așa, nu avem casă, nu avem masă. Și cine ar zice? Am nevoie ca să-mi deschis ochii, să vă lucrurile spirituale. Să văd că există mai mult la viața asta Decât doar viața asta de pe pământ Că există o veșnicie Și ceea ce faci aici pe pământ determină unde îți veșnicia Aș vrea să am o relație cu tine ca După ce mor să fiu cu tine Nu cu cel rău Asta e nevoia numărul 1 Asta e nevoia numărul 1 Să capeți să vezi Avem sau oameni care văd cu ochii Dar nu văd Nu văd nevoia lor numărul unu. E nevoia de mântuire pentru că hai să spun un lucru, de când te naști pe acest pământ ești infectat când te naști, la naștere cu un cancer care te omoară să numește păcatul. Multorul privim așa, nu-i ca, nu cancer, bai, cancer, că de când te naști te omoară. Toți ne-am născut în natura adamică și oamenii astăzi noi vestim Evanghelia, le spunem te-ai născut cu natură adamică, ai păcătuit? Ești infectat cu cancerul păcat. Mori. Ea, toată lumea moare. Toată lumea moare. Dar după moarte există o judecată. Și acolo se determine unde mergi după ce mori. Și unii vor merge să fie petreacă veșnicia cu Dumnezeu. Cine? Cine l-a urmat pe acest pământ? Nu numai aia care vin să roagă răgăciune, l-ai urmat pe acest pământ. Iisus s-a dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepete de sine, să se ia crucea, care e destinul Dumnezeu cu viața ta, și să mă urmeze. Iar care l-a pe Hristos, vor merge cu El, o veșnicie în cer. Iar la fiți atenți, o veșnicie în iad. Asta e Evanghelia. Am fost de când te-ai născut. Eu când am înțeles la 12 ani că am fost infectat cu păcat, cu cancerul păcat, și eu mor. Pentru că Dumnezeu a zis la Adam, Adame, când tu mănânci din mărul ăla, tu vei muri, Adame. <laughs> au mâncat din el și nu au murit, dar au murit spiritual. Și din momentul în care au mușcat din mărul ăla, procesul de, de, de moarte a început să moară celule din corpul uman. Și științific se dovedește că în, în timp ce, cum crești, celule mor. că nu se mai restaurează. Este într-un proces de moarte. De când te naști, există un countdown. Cât mai pe acest pământ. Și au început. Tic, tic. Păi ieri avea mai mult decât astăzi. Astăzi. Mâine o să am mai puțin decât astăzi de trăit. E un countdown. Și la fiecare countdown ăsta e diferit. E pus de Dumnezeu diferit. Unii au 60 de ani, alții 19 ani, alții 25 de ani. Nu știm countdown-ul pe care Dumnezeu l-a pus. Dar e un countdown. Problema ei dacă Dumnezeu vine și El vine cu acel antivirus, e sângele Lui. Nu-i Norton, nu-i celelalte antivirusuri, e sângele Lui care te spală, te devirusează, de păcat ăsta. Să vorbesc în limbajul vostru. Te devirusează. Așa că merge la Isus și spune să capăt vederea. Astăzi dacă te întreabă Dumnezeu ce ai nevoie tu astăzi, ce îți zici? nu am nevoie de o no, Nu asta ai nevoie, mă! Nu e o mașină, nu m-am de când m-am născut. Taci, mă, nu asta ai nevoie. Ce ai nevoie cu adevărat? Dacă nu știi răspunde la întrebarea asta, nu vei fructifica momentul. Și va trece încă o seară de tinere și s-ar să mai vine alta. Și ultimul lucru cinci, cu asta închem. Al cinci era pas pe care l-a făcut Bartimeu. Fiți atenți ce face Bartimeu. Și Isus i-a zis, Dute, credința ta te a mântuit. În dat orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus. Dar, de da, cum adică credința lui l-a mântuit? Ce credință au avut? În cine? Cum adică? Vrea să fie vindecat. Fiți atenți. Cum a strigat bartimeu către Isus? Isus fiul lui David. Păi, să vă spun o întrebare. A cui a fost Isus? A cui fiul? Pe pământ. Cum, tata, cum se numea tata lui Isus? Pământesc. Iosif. Măi, cum e fiul lui David? Ce avea Bartimeu cu fiul lui David? l greșit. Băi, nu e ăsta fiul lui David, ăsta fiul lui Iosif, mă. Păi fiul lui David era un titlu care se dea la o singură persoană. Era Mesia. Mesia cel așteptat de evrei. Mesia care urma să vină să răscumpere oamenii de sub păcatele lor. Când spui fiul lui David înseamnă, tu spui, am credința că tu ești fiul lui David, Mesia, Mântuitorul. Eu a văzut credința lui și a spus, "Partimeu, credința ta te-a mântuit. Nu numai că te-ai te-a te mântuit. Vreau să spun o întrebare. Ești tu mântuit? Că dacă nu ești, poți fi. Cum te -a? Ca să fii mântuit, trebuie să faci ceea ce a făcut Bartimeu, să-ți lași veche, să sar la Iisus, să strigi Iisus, am nevoie de tine. Și când o faci asta, Iisus va aduce mântuirea în viața ta. Nu e nimic mai minunat decât să știi că ești mântuit. 1 septembrie 2004, eram pe autostrada care merge la Budapesta, aproape de Segete. O mișcare bruscă a mașinii și ne-am început să ne rostogorim. Să ne învârtim în mijlocul autostrăzii. Am lovit două mașini și ne-am rostogorit într-un șanț. Ne-am oprit într-un copac. Am simțit că e timpul să plec. Nu mai, știam, nu mai aveam control asupra mașinii. Dar atunci nu m-a speriat moarte pentru că știam dacă eu de aici plec eu știam cam acolo sus o casă. Știam că sunt mântuit. Niciodată nu am, nu am, nu am avut îndoieli. Pentru că l-am urmat pe Hristos. la 12-ați oameni, tu pe tine. Orice mi se întâmplă, eu doar în schimb, în schimb, adresa. Atât. Eu nu mi-e frică de moarte. Nu mi-e frică că mâine mor. Primul știu că nu voi muri mâine. De unde știu Pentru că știu că ce Dumnezeu are cu mine. Dar nu mi-e frică de moarte. Mă uit la moarte în față. Și spunea când Dumnezeu vrea să mă ia, atunci mă ia moartea, nu mi frică de moarte, pentru că știu unde mă duc după. Știu unde mă duc după. Așa că nu-i nimic mai minunat decât Iisus să se uite la tine, și să spună, credința ta te-a mântuit. În seara asta imaginează că credința ta în Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să moară pentru păcatele tale, te poate mântui pe tine. Și știți care e lucrul trist la seara asta? Lucrul trist e următorul lucru. Ce două sfâmele a spus înainte de întâlnire? Sunt oameni, tineri, care vor veni aici și dacă nu fructificăm -o astăzi, momentul de astăzi, niciodată nu vor mai avea șansa să-l fructifice. Niciodată. Nu știu ce înseamnă, dar știu un lucru, dragi tineri. Am avut tineri care au stat aici pe bancă cu voi, unde a stat voi. Probabil pe un scaun pe care stați voi astăzi. Și astăzi nu mai sunt aici. Nu mai sunt pe pământ. Au avut șansa. Au respins. Eu mi-am făcut datoria ca și păstor. mâinile mele eu m-am spălat. Mea... Sângele lor nu sunt pe mâna mea. Eu i-am chemat. Dar sunt aici tineri care dacă nu fructifică momentul de astăzi s-ar putea niciodată să mai Și Că ce seara asta e destul de interesantă. Pentru că al cincilea pas este trăiește credința ta. Trăiește credința ta. Și uitați ce înseamnă, Vila la Cristos, îi spune Iisus, îi spune, tu ești mântuit. Credința tată a mântuit. Fiți atenți. Vina biserică, vila o chemare, vă face chemare imediat în față. Face chemare cine vrea să primească pe Cristos, cine vrea să întoarcă la Cristos, Vila la Hristos, îi, îi spune, ești mântuit. Super. Și tu crezi că asta înseamnă că tu mergi în continuare și faci ce vrei tu. Fiți atenți ce face Bartimeu. În dat orbul și-a căpătat vederea. Și citești ce scrie. Și? A mers pe drum după Isus. Așa că odată ce te decizi, odată ce mântuirea vine în viața ta, ai o obligație. Anume, a merge după Isus. Nu este altă cale să mergi după El. Și haideți să o punem în contextul restaurării. Drumul acesta spre restaurare începe, acesta începe când înțelegi că Seara s ar putea să fie seara ta În care Hristos poate să vindece rana din inima ta Care ți-e rana ta? Unde ești stricat? Unde, unde nu funcționează bine? Pentru că se poate repara Astăzi poate nu-L cunoști pe Hristos ca Mântuitor Astăzi mântuirea poate să vină în casa ta În viața ta Cine va fructifica momentul acesta? Pentru că peste câteva minute El va trece și s-ar putea niciodată să ne mai te-ntorci cu El. Haideți să ne rugăm. Doamne Tată, în seara asta îți mulțumesc. Suntem, Doamne, aici și auzim cuvântul Tău. Un și... lucru, mă rog, este ca niciunul să nu piardă momentul acesta în timp care Tu l-ai pus. Să nu piardă momentul acesta. Să nu piardă momentul acesta. Mă rog, Doamne, să ajuți fiecare tânăr să vină ca un Bartimeu. meu. Am legat să. Atât să sară de la locul lui și să spună: Am nevoie de Hristos, am nevoie să-mi vindece viața mea, am nevoie să fiu vindecat. Există o boală. Mă confrunt cu păcate în viața mea și nu scap de ele. Îți bolnav spiritual, am nevoie de vindecare. Mă rog ca fiecare tânăr, Doamne, să... care se confruntă cu astfel de probleme în inimă să poată să recunoască. Alungă frica din inima lor. Doamne, ne-au săturat să avem o generație de fricoși. O generație de oameni intimidați, o generație care ne ascundem. E timpul, Doamne, să ieșim afară din ascunziși. E timpul, Doamne, să ne ridicăm și ca și Bartimeu să înfruntăm vocile negative, să înfruntăm oamenii negativi, să riscăm totul pentru tine. Și ce dacă vor râde, și ce dacă ne vor lua în batjocuri, și ce dacă ai spus, fericit de cel ce va suferi din pricina numărului tău fericit de el Doamne, mi-ar place să văd tineri înjurați că sunt creștini aștept să văd, Doamne, pentru că ai spus că lumea ne va urâ probabil că suntem atât de fricoș, că nu ieșim nu afară, ca și Bartimeu ascultăm vocile negative și ne fricoșăm suntem bolnavi și avem nevoie de vindecare Mă rog, Doamne, tineri care până acum au avut frică de ceva, crede ceilalți, mă rog, Doamne, să se elibereze de orice frică și să vinde acea, acea, acea boală care atacă tineretul nostru. Și mă rog, în numele Lui Său, să faci ceva în seara asta, să repare ce-i stricat în noi, să vindeci ce e rănit în noi. Așa să te las să te gândești la ce stricat în inima ta, ce stricat în tine, ce nu funcționează cum trebuie, cu ce domenii te lupți, ce vrea să fie diferit. Pentru că astăzi, dacă strici către el, el își face timp pentru tine, cum și-a făcut pentru orbul bartimeu. Și va veni la tine și te va vindeca. Mă să ai credința să ieși afară, să sar de la locul tău. Să spăm nevoie de Isus. Am nevoie de El.